Kapitola 143. Bezkremný. Při návratu na univerzitu na mě čekalo ještě jedno překvapení. Už jsem měl zpátky několik dní, než jsem se vrátil k práci v řemeslech. I když jsem už peníze nepotřeboval tak zoufale, práce mi chyběla. Na vytváření věcí vlastníma rukama je něco, co mě hluboce uspokojuje. Pořádně provedená řemeslná aplikace se podobá písně, přepsané do pevného materiálu. Je to akt tvoření. Tak jsem zašel do skladu. Uvažoval jsem pro začátek o něčem jednodušším, jelikož jsem vyšel ze cviku. Když jsem přistoupil k okénku, Spatřal jsem známou tvář. Nazdar, Basile, pozdravil jsem. Co sprovedlo, že tě vidím zase tady? Sklopil hlavu. Nepatřičné zacházení s reganiansemi, zamumlal. Zasmál jsem se. To není tak hrozné. Za nějaký ten jedeník bude švenku. Jo, vzlédl a ostýchavě se zasubil. Slyšel jsem, že se zvrátil. Přicházíš si pro peníze? Zarazil jsem se uprostřed sestavování myšleného seznamu všeho, co budu potřebovat na tepelný odvoděč. Co prosím? Basil naklonil hlavu na stranu. Tvůj podíl, opakoval. Za bezkrevného. Chvilku na mě opíral zrak, pak mu zpytlo. No jasně, ty to nevíš. Odstoupil od okna a vrátil se s něčím, co vypadalo jako osmiboká lampa celá ze železa. Zařízení se očí polapu, který jsem vyrobil, poněkud lišilo. Ten, který jsem vytvořil, jsem postavil úplně od začátku a byl trochu nahrubo udělaný. Tenhle vypadal uhlazeně a elegantně. Jednotlivé díly do sebe přesně zapadaly, na povrchu měl tenkou vrstvu alchymického emailového nátěru, který ho chrání před deštěm a rzí. Chytré. Měl jsem to zapracovat do svého původního návrhu. Zatímco jedna moje část byla polichocená, že se můj nápad někomu tak zalíbil, že ho skopíroval, větší část cítila podráždění, že vidím šípolab o tolik uhlazenější, než byl můj originál. Postřehl jsem typickou jednotnost dílů. Někdo to odlévá do forem? Zeptal jsem se. Basil přikývl. No všem, muž celé věky. vě jsou právě forem. uculil se. Musím říct, že je to chytrá věcička. Trvalo mi hezky dlouho, než jsem vykoumal, jak funguje inerciální spouštěč. Ale když jsem to pochopil, poklepal si na čelo. Dvaj jsem vyrobil sám. Slušné peníze za čas, který to zabere. Překonává to i lodní lampy. Vyvolal tím u mě úsměv. Cokoliv je lepší než lodní lampy. Přisvědčili jsem a zvedl zařízení. Tohle je jeden z těch tvých? Zavrtěl hlavou. Ty moje se prodaly už před měsícem. Nezdržíš se tu dlouho. To bylo od tve mazané, stanovit tak nízkou cenu. Obrátil jsem přístroj v rukou a zahlédl jsem slovo virité do kovu. Renatá písmena sahala hluboko do železa, z toho jsem poznal, že jsou součástí formy. Stálo tam bezkrevný. Koukl jsem na Basila. Usmíval se. Odešel se, aniž bys tu věc pořádně pojmenoval, pravil Potom Kelvin oficiálně potvrdil schéma a přidal ho do záznamu. Potřebovali jsme název, než jsme ho začali prodávat. Jeho úsměv trochu pohasl. Jenomže to bylo zrovna v té době, když došla zpráva, že se ztratil v moři. Tak s tím Kilvin zašel za mistrem Elodinem. Aby vybral patřičné jméno. Kýval jsem a dál si zařízení prohlížel. Ovšem. Kelvin trochu brbral. Pokračoval Basil. Že je to dramatický nesmysl. Ale chytlo se to. Pokročil rameny, sehnul se a chvilko šátral pod pultem, pak vyndal knihu. Tak co, chceš ten svůj podíl? Začal listovat. Už se ti tady nahromadila slušná somička. Dělalo na nich hodně lidí. Nanestoval správnou stránku a přejel prstem po okraji. Tady je to. Zatím prodáno 28. Basile, přerušil jsem ho. Nechápu, o čem mluvíš. Kylen mi už zaplatil za ten první, který jsem udělal. Basil zvraštělo bočí. Dvoje provize, pravil věcně. Když uviděla můj nechápavý výraz, vysvětlovala. Po každé, když se ze skladu něco prodá, dostanou řemyslá 30% a majitel schématu 10%. Myslel jsem, že si sklad nechává celých 40. Zaslil jsem ohromeně. Pokročil jedním ramenem. Většinou ano. Skladu patří většina plánů. Většina věcí už byla vynalezena. Ale něco nového? O tom se mi manet nikdy nezmínil, poznamenal jsem. Basil se omluvně už klíbil. Starý manet je dříč, řekl stvořilé. Ale není právě vynálezce. Je tu už nějakých třicet let? Neřekl bych, že tu má nějaké vlastní schéma. Zalistoval v knize a prohlížel stránky. Většina skutečných řemeslníků se může pochlobit alespoň jedním vynálezem, když jde třeba o nějakou zbytečnost. V hlavě mi kroužila čísla. Takže 10% z 8 talentů za každý. Mumlal jsem, načež jsem zvedl hlavu. Takže tu na mě čeká 22 talentů? Vasil mrkl do knihy a přikýval. 22 A4, oznámil. Vytáhl tušku a kost papíru. Chceš to všechno? jenom jsem se široce zazubil. Když jsem vyrazil do Imre, měl jsem peněženku tak těžkou, až jsem se obával, že z toho budu kulhat. Cool Zastavil jsem se u Ankera a vzal si tlumok, který jsem si zavisil na druhé rameno, abych byl lépe vyvážen. Broumal jsem městem, měl jsem místa, která jsme kdysi navštěvovali s Denou. Přimítali jsem, kde ve světě teď může být. Když jsem svůj obřad hledání ukončil, zamířil jsem do zadní uličky páchnoucí žluklým tukem a vyšplohl nahoru po úzkém schodišti. Rázně jsem zaklepal na deviny dveře, vyčkal minutu a zaklepal jsem znovu hlasitěji. Ozval se zvuk odtrkované závory a otáčení klíče v zámku. Dveře se pootevřely, čerbinou vykouklo bledě modré oko. Usmál jsem se. Dveře se pomalu otevřely, Stala v nich Devi a zírala na mě, ruce svěšené podél boků. Zvedl jsem obočí. Co pak? zeptal jsem se. Žádné vtipné škádlení? Nedělám obchody na schodišti. Ocekla automaticky. Hlas měla zcela bezvýrazný. Můžeš muset zajít dovnitř. Čekal jsem, ale neustupovala ze dveří. Z místnosti za ní jsem ucítil závan z kořice a medu. Devi? přeptal jsem se. Jsi v pořádku? Ty jsi omlkla a pořád na mě tak zírala. Hlas měla bezvarvý a chladný. Měl zbýt mrtév. V téhle věci, podobně jako v mnoha jiných, se vždycky snažím zklamat. Byla jsem si jistá, že to udělal, pokračovala Devi. Barony jeho otce nazývají Pirátské ostrovy. Byla jsem si jistá, že to zařídil, Protože jsme mu podpálili pokoje. Vlastně jsem to byla já, ale to nemohl vědět. Viděl jenom tebe, tebe a toho celďana. Zledla ke mně a zamrkala ve světle. Lechvářka se skřídkovským obličejem bývala vždycky světlou pleť, ale teď poprvé se mi zdála bledá. Jsi vyšší, poznamenala. Už jsem skoro zapomněla, jak jsi vysoký. Já skoro zapomněl, jak jsi hezká, opáčil jsem. Ale zase tak úplně se mi to nepodařilo. Davidal stála ve dveřích celá bledá a civěla na mě. Starostlivě jsem jí položil ruku na ramenu. Neodtáhlaj se, jak jsem napůl očekával. Jen se na mou ruku podívala. Stále čekám na nějakou vtipnou poznámku. Pošchádl jsem jí jemně. Obvykle bývá váš pohotovější. Mám dojem, že právě teď se s tebou nemůžu měřit, řekla. Někdy jsem si nemyslel, že by se s mě vtipem vyrovnala, prohlásil jsem. Ale dát se s tebou tu a tam pošťuchuju. Debbie se nepatrně pousmála, do tváře se jí vrátilo trocha barvy. To se ale mouvla, pravila. To už je lepší. Povzbudil jsem ji a vytáhl ji ze dveří do jasného podzimního odpoledne. Já věděl, že to v sobě máš. Zašli jsme spolu do blízkého hostince a Devi se pomocí malého piva a velkého oběda vzpomatovala z otřesu, že mě vidí živého. Brzy byla zase ve své kůži, vrátily se jí její ostrý jazyk a nad kořeněným muštem už jsme si přehazovali vtipy. Pak jsme se odebrali zpátky do jejího bytu nad řeznictvím, kde Devi objevila, že je zapomněla zamknout. Milorstvený Télu, vyhřekla, když jsme vešli a horečna tě se rozhlédla. Tohle se mi stalo poprvé. Rozhládl jsem se také a viděla jsem, že se tu od mého odchodu mnoho nezměnilo. Jen její druhá knihovnička už byla spola zaplněna. Četl jsem si tituly, zatímco Debbie prohlížela ostatní místnosti, aby se ujistila, že nic nechybí. Chceš si něco půjčit? zeptala se, se, když se vrátila. Vlastně pro tebe něco mám, odpověděl jsem. Postavil jsem tlumok na její stůl, a přehraboval jsem se v něm, až jsem našel plochý čtvrhraný balíček, zabalený do voskového papíru a převázaný šnůrkou. Přednal jsem tlumok na podlahu a balíček jsem položil na stůl. Postrčil jsem ho k ní. Davie přistoupila ke stolu s pochybovačným výrazem, pak si sedla a papíry rozbalila. Uvnitř byl výtisk Sedm tinture, který jsem ukradl z Kaudikovy knihovny. Nebyla to nijak vzácná kniha, ale užitečná pro alchymistu, který měl zapovězený přístup do archivu. Ne, že bych o alchemii něco věděl. David se na ní podívala. A co za to? Zasmal jsem se. Je to dárek. Zblízka na mě koukla. Jestli si myslíš, že ti za to prodloužím lhůtu? Potřásl jsem hlavou. Jen jsem si myslel, že by se ti líbila. A co se týče půjčky... Vytáhla jsem peněženku a odpočítal devět tlustých talentů. No tedy, pravila smírným údivem. Zdá se, že směl na svém tu štěstí, podívala se na mě. Víš určitě, že nechceš počkat až po zaplacení školného? To už je zařízeno, vysvětlo jsem. Devi se po penězích nenatáhla. Nechtěla bych, abys na začátku nového období zůstal bez haléře. Potěžkali jsem peněženku v ruce. To cinkala pěkně. Znělo to jako hudba. Devi vytáhla klíč, odemkla spodní zásuvku ve stole. ní mou rétoriku a logiku, talentové píšťaly, sympatickou lampu a denin prsten. Všechno uhledně neskladala na stůl, ale pořád nesáhla po mencích. Ještě máš dva měsíce, než uplyne tvůj rok a den, řekla. Víš jistě, že nechceš počkat? Nechápavě jsem pohledl na peníze na stole, pak na zařízení deviných pokojů. V hlavě se mi pomalu rozsvítilo, jako když se rozvíjí květina. Tady vůbec nejde o peníze, co? Žasl jsem, jak dlouho mi trvalo, než jsem na to přišel. Devy naklonila hlavu na stranu. Ukázal jsem na police s knihami na velkou postel s nebesy na devě samotnou. Nikdy předtím jsem si toho nevšiml, ale i když jejich oblečení nebylo nějak přepichové, střih a materiál byly jemné jako u nějaké šlechtičny. Tohle nemá nic společného s penězi, opakoval jsem. Podíval jsem se na její knihy. Ta sbírka mohla mít hodnotu 500 talentů. Peníze používáš jako návradu. Půjčíš zoufalým lidem, kteří ti můžou být nějak užiteční a doufáš, že nebudou moc zaplatit. De ti hlavně je o ty služby. Davy se lehce uchychtla. Peníze jsou pěkné, pravila a oči se jí třpitily. Ale svět je plný věcí, které by lidé nikdy neprodali. Závazky a služby, které mi můžou prokázat, mají mnohem, mnohem větší cenu. Podíval jsem se na devět talentů, lesknoucích se na stole. Ty nemáš žádné minimum pro půjčku, co? Odpověď jsem znal předem. Řekla jsem mi je to jen, abych byl nucen půjčit si víc. Doufala si, že se vykopu tak hlubokou jámu, že se z ní nevyhrabu. David se zářivě usmála. Vítej do hry, řekla a začala sbírat peníze. A díky, že zhrál se mnou.